Rész. A levegőben égő papírszaga szál A levegőben most már nem annyira égő hús, Inkább égő papírszaga száll. Rená Kornráj A varrónők tovább vartak, De a Stábske bajdet többi részén eluralkodott az űrzavar. Az irodai dolgozók jegyzőkönyvekkel És iraddobozokkal a karjukon siettek végig a folyosókon. Listák, kimutatások, Nyilvántartások. Höz utasítására a kivégzések minden bizonyítékát meg kellett semmisíteni. Höz viszont Himmlertől kapta a parancsot, hogy szabaduljon meg a tömeggyilkosságra utaló minden terhelő bizonyítéktól. A gondosan létrehozott dokumentációt nevekkel, számokkal, dátumokkal, halálozási adatokkal mind el kellett égetni, ahogy azokkal az emberekkel tették, akikről szóltak. Az irodai nem bírták a terhelést, ezért az adminisztrációs épület előtt mágiákat emeltek. A láger egész területén égtek a tüzek, amelyek elemésztették a kórházi, a munkaügyi és a deportáltaktól elkobzott holmikkal kapcsolatos nyilvántartásokat. Ha nincsenek bizonyítékok, a rémtetteket, mintha el sem követték volna. A nagy zőrzavarban a felső szabóműhely titkos megrendelő könyvének is nyoma veszett. Akár elégették, akár valamelyik archívum mélyén lapul, azóta sem látta senki. A benne feltüntetett ügyfelek kiléte ma már nem ismert. Márta soha nem árulta el senkinek. A bürokráciát a káosz közepette is próbálták működtetni. A Stábszke-Bajde SS-központi igazgatóságát 1945. január 8-án arról tájékoztatták, hogy a tábori ruhakészletek és elosztási irányításában komoly hiányosságok mutatkoznak az utolsó novemberi felülvizsgálat óta. A csodával határos módon még életben lévő rabok dokumentumait – Teherautókkal nyugatra küldték a vészesen közeledő szovjetek elől. De vajon milyen sors várt magukra a rabokra? A varrónőkkel 1945. január 17-én szerdán minden különösebb felhajtás nélkül közölték, hogy ez lesz az utolsó munkanapjuk. Több információt nem kaptak. Mindenki átérezte a pillanat komolyságát. Letették a munkát, a ruhákat, amelyeket már soha nem fejeznek be, és arról beszélgettek, mi jöhet ezután. Pletykák terjedtek arról, hogy lebombázzák az egész tábort, vagy géppuskával lelövik a megmaradt foglyokat, esetleg mindkettő. Ugyanakkor egyre több transport indult nyugatra. Csodálatos érzés volt, hogy nem kell többet kiszolgálniuk a náci megrendelőket de ha elhagyják a szabó műhelyt, azt a helyet hagyják el, amely mindaddig biztonságot nyújtott számukra. Mi lesz most? Noha az SS szigorú utasítása szerint a kiosztott egy öltözött ruhán túl senkinél nem lehetett egyéb ruhadarab. Abba megegyeztek, hogy bármi vár is rájuk az elkövetkező napokban, legjobb, ha melegen öltöznek. Márta kanadai kapcsolatai révén mindannyiuknak sikerült fehér neműt, Erős cipőt és kabátot organizálnia. Az SS-től mindenki kapott egy csíkos zubbonyt. Mártának volt egy kicsi, jól megpakolt hátizsákja. Az ss kórházban dolgozó barátnője, Maria Stromberger nővér, novemberben szőlő cukrot csempészett nekik. Bráha és Katka elrakta a magáit inségesebb időkre. Zsinórra fűzték a szemeket és a nyakukba akasztották. Hunya két héttel korábban beteg volt, és a kórházban kapott egy jó adag aranyatérő vitamint. A varrónők egy-egy pokrócot is szereztek maguknak. Nem csak a rabok készültek a távozásra. Az SS valóságos fosztogatás orgiát rendezett a válogató barakkokban. Családjaik lázas pakolással töltötték a karácsony és az új év időszakát. Ebből szerzett vagyonukat igyekeztek Németországba menteni. Hedvig Hösz, már 1944 végén elhagyta az Auschwitz-i tábort, Hogy csatlakozzon Ravensbrückbe áthelyezett férjéhez. Szekrényeit és fiókjait kiürítette, A szobákból eltűntek a bútorok, A paradicsomkertet vastag hótakaró borította. Az üvegház szkájhájí kihűltek, Mert nem volt, aki a tüzüket táplálja. Hedvig nem távozott üres kézzel, Az egyik SSS arról panaszkodott, hogy két dugig megrakott teherautóval kellett a hőszvilla ingóságait nyugatra szállítaniuk. A kertész, Stanislav Dubiel szerint volt az négy is. Hedvig drága bőrkofferjeiben szépen összehajtogatva lapultak a felső szabóműhelyben készült exkluzív ruhák. Ő egészen más körülmények között utazott, mint azok, akik a ruhákat megvarták, és akiktől a bőröndök származtak. Aztán valami elképesztő dolog történt. Hunya Folkman. Egy csütörtöki napon, 1945. január 18-án a varrónőket felébresztették, és sorakozóra vezényelték a sűrű hóesésben. Gyalog indultak ismeretlen célállomásuk felé, a mínusz húsz fokos hidegben. Az SS felügyelők nem tudták eldönteni, megbüntessék-e a foglyokat a tiltott ruhadarabok miatt, vagy inkább viselkedjenek nagy lelkűen, mert meg lehet, hogy egy nap majd ők tanúskodnak ellenük, amikor a közeledő szovjetek utolérik őket. Az egyik őr meg is kérdezte braha -tól, ha jönnek a szovjetek, mit mondasz nekik? Jól bántam veled? Azt mondom, hogy nem tartozott a rosszabbak közé, felelte Braha óvatosan. Több tízezer fogoly gyülekezett a napkelte előtti sötétségben. Több hónap vagy év elkülönítése után a férfiak és a nők újra keveredhettek. Mindenki a férjét, feleségét, rokonait és barátait kereste, és néha nagy örömükre meg is találták egymást. Hunya nem hitt a szemének, amikor a Birkenau-ból kiterelt, legyengült, szédelgő rabok között meglátta drága barátnőjét, Ruth Ringert, még Lipcséből, akivel egy transporton utaztak. Rútnak tanácsolta a férje, hogy maradjon hunya mellett, mert ő biztosan túléli. Érkezésük napján elválasztották őket egymástól, de most eltökélték, hogy együtt maradnak. Az őrzavarban a rokonok és barátok kétségbe esetten igyekeztek találka helyeket és időpontokat egyeztetni, hogy a háború után megtalálják egymást, már ha túlélik a rájuk váró menetelést. Ne maradjunk inkább itt. Elbújhatnánk valahol, latolgatta Iréne és René. Nem tudhatjuk, mit tennének velünk. Megölhetnek, lelőhetnek, vagy elégethetnek, hogy ne maradjanak tanúk. Végül úgy döntöttek, biztonságosabb, ha a többi varró nővel tartanak, és elhagyják a lágert. Délelőtt 11 órakor elhangzott a parancs. A rabok ötszáz fős csoportokban indultak útnak. Mivel a Birkenaui foglyokkal együtt több mint harminc ezren voltak, a kivonulás órákon át tartott. Valahol teát is kenyeret osztogattak, de csak a legerősebbek tudták odáig elverekedni magukat. Márta kezébe vette a dolgokat, nyugodt, tekintéjel utat tört a tömegben, és annyi kenyérrel érkezett vissza, amennyivel csak bírt. Alkonyodott, mire Márta és csapata a kiárat közelébe értek. Hunya alig akarta elhinni, hogy valóban elhagyják a tábort. Leírhatatlanul csodálatos érzés volt kisétálni a kapun, még akkor is, ha közben fegyvert fogtak rájuk, és fogalmuk sem volt, hova mennek. Bráha, Katka, Iréne és René pontosan ezer napot töltött Auschwitzban. A peszimistáknak nem lett igazuk, nem a kéményen át távoztak. Az is igaz, hogy nem egészen a pozsonyi korzó felé tartottak, hogy kávézzanak, meg süteményt egyenek. Most az volt a legfontosabb, hogy együtt maradjanak és menjenek tovább. Azok, akik túl betegek voltak a gyalogláshoz, a táborban maradtak, azokkal együtt, akik errejtőztek, mert úgy vélték, úgy jobbak az esélyeik a túlélésre, mintha nekiindulnának az ismeretlennek. A maradók közül többeket az eszeszek lőttek le, akik szorbányosan még mindig járőröztek a láger területén. Néhányan éhen haltak, megfagytak, vagy betegség vitte el őket. A szerencsésebbek és szívósabbak élelem is ruha után kutattak a részben elhagyatott táborban. Több raktárat már feltörtek, és szinte kijömlött belőlük a sok ruha. A tábor működésének utolsó napjaiban egymás után futottak ki nyugat felé a harácsolt javakkal megrakott vonatok. A kanadások Tanácstalanul kóboroltak az üres raktár épületekben és barakkokban. A Birkenaui, Kanada, kettő, harminc barakja annyira tele volt, hogy nem tudták teljesen kirámolni. Néhányat felgyújtottak, ezek napokon át égtek. Amint egy 7500 hátramaradó maradó fogoly között volt az az erdélyi varrónő, Rezina Apfelbaum is, aki titokban vart ruhákat a szalomban egy SS felügyelő megbízásából. A férfi Lili nevű szeretőjét akarta divatosan felöltöztetni. Rezina rokonai, akiket sikerült megmentenie a varrásért kapott élelemmel, túlságosan gyengék voltak a gyalogláshoz, és a barakjukban maradtak. Rezina is velük volt, amikor a németek rájuk zárták az ajtót, és azt mondták, őket is felgyújtják, mint a ruharaktárakat. Később jött egy magányos szovjet katona, feltörte az ajtót, és magyarul közölte, hogy a tábort felszabadították, ők pedig mehetnek, vagy maradhatnak, ahogy tetszik. Az SZSZ felügyelő, aki rezinát varrással bízta meg, a szobjetek érkezésének másnapján megmérgezte Lilit, aztán főbelőtte magát. A szobjetek 1945. január 27-én délután érkeztek meg. Bár a majdaneki megsemmisítő tábort már felszabadították, ezeket a harcedzett katonákat semmi sem készíthette fel arra, ami Auschwitz szöges kerítése mögött fogadta őket. A sok borzalmas felfedezés mellett megtalálták a Kanada zsákmányainak maradványait, összesen jóval több mint egy millió tárgyat. Fennmaradt egy fénykép, amelyen egy szovjet katona áll téli harci felszerelésben, egy nála magasabb cipőhalom mellett. A lábbelik egykori tulajdonosai, már hamuvá, és csontszilánkokká lettek, élő csontvázakként bolyongtak a táborban, vagy vacogva gyalogoltak nyugat felé az úgynevezett halálmenetekben. Menetelés közben a bőrcipők átáztak, a facipők még rosszabbak, nehezek és hidegek voltak, a lábakon hólyagok keletkeztek, majd kifakadtak, a sebekből vér a lábnyomokba. Mindenkit beterített a hó és a felfröccsent latyak, amint a rémült, hazájuk biztonságosnak vélt menedéke felé, menekülő birodalmi németek, megpakolt járművei elhajtottak mellettük az úton. Minden rab szenvedett a zort téli időjárás miatt. Néha ellenőrző pontokba ütköztek. únya hallotta, amint először férfi hangok kiáltoznak, szabó különítmény ide, cipész különítmény ide, azután női hangok. Mosodai különítmény, varró nők! A varró nők igyekeztek, amennyire lehet együtt maradni, bár a menetoszlop idővel egyre szervezetlenebbé vált, és szétszakadozott. Hunya még mindig gyenge volt korábbi betegsége miatt, de különös nyugalom szállta meg. Vigyáznia kellett a barátnőjére, Ruth Ringerre, aki a Birkenauban töltött hosszú hónapok után sokkal rosszabb állapotban volt, mint azok, akik a Stábske bajde biztonságosabb falai között élhettek. A menet oszlop ketté vált, egy része észak nyugat felé indult, a szerencsétlenebbek, köztük a varrónők tovább nyugat felé. Meddig kell még gyalogolniuk? Már a legerősebbek is alig tudták emelni a lábukat. Mégis együtt maradtak, ahogy menetük vidéki utakon és falusi utcákon kígyúzott végig. Azokat, akik már nem bírták tovább, barátaik felemelték és félig cipelték, félig vonszolták magukkal. Azokat, akiknek nem volt segítségük, ott lőtték agyon, ahol lerodtak. Miután a foglyok hosszú sora elvonult, a helyi lengyelek előmerészkedtek, hogy megbámulják és eltemessék a halottakat. Több ezer holtestet. Úgy hantolták előket, őket, hogy senki sem tudta a nevüket, csak a rabszámuk és rongyos ruháik alapján lehetett volna valamelyest megkülönböztetni őket egymástól. Az első éjszakán, valójában másnap hajnalban, a varrónők kimerülten rottak le egy disznóolban, ahol pihenőt engedélyeztek a raboknak. Hunya mindkét lába szörnyen feldagadt, de volt annyi esze, hogy nem vette le a cipőjét. Tudta, hogy nem tudná újra felhúzni. hát már korábban figyelmeztette valaki, lenevedd a cipődet, mert elfagy a lábad. Az őrizetlen cipőket reggelre ellopták. A mezit lábgyaloglókra a biztos fagyhalál várt. Iréne a disznólik sem jutott el. Jártányi ereje sem maradt. Amikor elhangzott az ái Összerogyott az út szélén, és azonnal elnyomta az álom. Arra ébredt, hogy René rázza a vállát. Mi lenne, ha megszöknénk? Bráá kockázatosnak találta a tervet, de Renét nem lehetett meggyőzni, Iréne pedig nem bírta elviselni a gondolatot, hogy még messzebb kerüljön a felszabadító szovjet csapatoktól. Végül Renével elrejtőzött a disznól melletti szalmabálákban, és elhatározták, hogy nem mennek tovább nyugatnak. Úgy tűnt, a varrónők csapata ketté szakad. Bráhákatka és a többiek sietve elbúcsúztak két társuktól, miközben az SS felügyelők idegesen sürgették az indulást. – Gyerünk gyorsabban! Aki hátra marad, lelőjük! Nem üres fenyegetésnek szánták. Ahogy a menetoszlop távolodott, az őrök szuronnyal döfködni kezdték a szalmabálákat. Vajon megtalálták a két rejtőzködő lányt? Braha és a többiek gyötrő bizonytalanságban gyalogoltak tovább, de hamarosan minden gondolatukat elzsribasztotta a hideg, a kimerültség és az erőltetett menet. A házak vagy tanyák mellett haladtak el, tálkájukat élelemért nyújtogatták, amire a katonák visszaverték őket. Ebben a kaotikus fenyegető légkörben a falusiak ritkán mertek adni valamit, még a sajnálták is a foglyokat. Mégis szemtanúi voltak a menetelők szenvedésének. Maga Auschwitz haladt el a szemük előtt. A rabok egyhangú tájakon gyalogoltak. Erdők, dombok és hó. Mindig csak egyre több hó. Valahol előttük a szövetséges repülők a visszavonuló Wehrmacht katonák menetoszlopait bombázták. A foglyok és őreik menedékbe húzódtak. Hunya a félelemtől nyűszítő próbált próbálta megnyugtatni. Az egyik felügyelő a közeli fák felé mutatott. Menjetek csak, fussatok, ígérem nem lövök rátok. Erős volt a kísértés, de Hunya józan esze felülkerekedett. Mások attól még rájuk lőhetnek. Amikor véget ért a bombázás, talpra segítette a barátnőjét, és indultak tovább. A következő pihenőre egy tanyán álltak meg, hunya küzdött, hogy bejusson egy koszos fészerbe aludni. Egy zsúfolt pajtából már kizavarta a többi fogoly, mondván, zsidóknak itt nincs szállás. A közösen átélt szenvedések dacára néhány rab még most sem szabadult meg az antiszemitizmusától. Aztán megkönnyebbülésükre valamiféle célállomáshoz érkeztek. Rengeteg fogoly áramlott be Vodzsiszláv Slanszki egy kis bányászváros vasútállomására. Márta itt döntött úgy, hogy megkísérli régóta tervezett szökését. Nem a táborból, csak a tömegből kellett kijutnia. Úgy álltunk ott, mint a behavazott szardéniák, Lídia Vargo. Márta közel három éven át arra használta képességeit, hogy túlélje a haláltábort, az együttérzés pedig arra indította, hogy másokat is megmentsen. Most legfiatalabb védencét, Rózsikát rábízta a többiekre, és végre megragadta az alkalmat a szökésre. Nem egyedül indult útnak. Vele a felső szabó műhelyből a szabó Zobel Boriska, a Huncut Grünberg Lulu és a szívós Steichner Baba. Csatlakozott még hozzájuk Márta jó barátnője, Ella Neigebauer is. Az adminisztrációs épület fogoly nyilvántartási részlegéről. Ella vérbeli optimista volt, mindig készen állt, hogy bátorítsa és támogassa társait, egy lengyel nőt és maguk mellé vettek, aki helyismeretével segíthetett a tájékozódásban. Az állomáson gyülekező tömegben a szökni készülő kis csapat ügyesen átalakította öltözékét, hogy elvegyüljenek a helyi lengyelek között. Láger öltözékük minden nyomát gondosan elrejtették, a civil ruhákat már jó előre előkészítették. Észak felé indultak egy Radlin nevű kisváros vasútállomására, ahol a többi utassal együtt személy vonatra szálltak. A lengyel-szlovák határtól nem messze fekvő, zsivjecik sikerült fennakadás nélkül eljutniuk. Jóformán egyszerre értek oda a támadó vörös hadsereggel. A legnagyobb veszélyt azonban továbbra is a német katonák jelentették, akik január 23-án tüzet nyitottak a kimerült nőkre. Olyan messzire eljutottak, olyan bátrak voltak, most pedig golyózápor zúdult rájuk. Boriska, Baba, Lulu és Ella a helyszínen életét vesztette. Márta és lengyel társa az életükért futottak, aztán Mártát is találat érte a hátán. Hunya ezt a változatot ismerte. Braha és Katka hasonló verziót hallott. Márta, baba, Lulu, Boriska és Ella egy istálóban rejtőzött, onnan kergették ki őket a németek, és miközben a közeli házak felé menekültek, mindannyiukat hátba lőtték. Persze a többi varrónő nem láthatta, pontosan mi történt, ők még mindig löszlauban voltak, és nekik is kijutott a nehézségekből. Kutyuk következő szakaszát vasúton tették meg, de nem személy vonattal, még csak nem is zárt marha vagonok védelmében. A sikoltozó rabokat ütlegek és lövöldözések közepette kényszerítették föl a jeges, csúszós, nyitott szénszállító kocsikba. Volt olyan vagon, amelyben 180 nő zsúfolódott össze. Az ételes tálkájukkal próbálták kimerni a kocsikból a havat, csak állni lehetett, mint a heringek, mondta egy túlélő. Mint a szardíniák, mondta egy másik. Ez a vonatozás volt az út legrosszabb része. Ha a foglyok lögdösödni vagy verekedni kezdtek, A részeg eszeszlegények közéjük lőttek. A dermesztő menetszél az arcukba vágott, A lábuk égett a hidegtől. Braha és Katka még mindig együtt voltak, Hunya pedig rút mellé bújt, Hogy melegítsék egymást. Ahogy az éjszakát felváltotta a nappal, a rabok saját egyéni pokluk bugyraiba süllyedtek. félig vagy egészen őrülten a láztól, a fagytól, az éjségtől és a szomjúságtól. A hegyeket síkság váltotta fel. Amikor átrobogtak a német határon, Hunya homályosan érzékelte, hogy ismerős városokon haladnak át. A Frankfurtam óder és a Berlin tábla is feltűnt a sínek mellett. Braha egyszer kinézett a deszkák között a kocsiból, és szétbombázott házakat látott, csak a kéményeik meredeztek. Pontosan olyan volt, mint egy korábbi álma, talán inkább látomása? Amikor a vonat megállt, kidobálták a halottakat. Német civilek bámulták a vadkősejű, zúzmarával borított teremtményeket, akik mintha egy másik univerzumból érkeztek volna. Hihetetlennek tűnt, hogy valaha diákok, varrónők, tanárok, orvosok voltak, emberek. Új tábla fogadta őket, Ravensbrück. A női foglyokat úgy dobták ki Ravensbrückben, ahogy az összesöpört szemetet a kukába. A tábor már rég túl telítődött, mire a fagyos vonatú túlélői betámolyogtak. Hajnali három óra volt. Vakító reflektorfény vetült az érkezők szemébe. A nők levetették magukat a friss hóra, és falni kezdték, mintha csak étel volna. Amikor Braha felnézett, látta, hogy Maria Mandl SS felügyelő áll fölötte. Mind nagyon jól tudhatjátok, hogy semmi keresni valótok az élők sorában, jegyezte meg ridegen. Néhányan a Siemens Werke egyik hatalmas gyárépületében rogytak a padlóra. Mások egy sátorban kuporogtak, nyolcezer másik fogolyjal együtt. Mindenütt vizelet, széklet és kétségbeesés. A veterán Ravensbrücki rabok az új jövevények köré gyűltek. Bármit elcseréltek volna egy takaróért. Akinek nem volt mit cserélnie, ellopta, amit tudott. A levegőben orfacsaró bűzter jengett. Elgázosítanak minket, rémült meg a rettenetes szaktól hunya unokatestvére Mariska. Reggelre nem ébredünk fel. Hunya, aki most is megőrizte nyugalmát, azt tanácsolta neki, aludjon békességgel, aztán vagy felébrednek, vagy sem. Reggel, aztán felismerték a szagot. Nem cián volt, csak kipufogógáz. gáz. Kondérokban levest hoztak. A tábori rendőrség gumibottal verte a tülekedő rabokat. Hunya az étel közelébe se jutott. Barátnője út ahhoz is túl gyenge volt, hogy járjon, nem, hogy még az élelemért verekedjen. Hunya valahogy kiderítette, hol szállásolták el a többi auszvici varrónőt. Az összetartás ismét életeket mentett. A varrónőket a Stábsgevajde korábbi blokkvezetőjéhez, a kommunista Mária Maulhoz osztották be. Maul szerzett nekik ételt, és még egy kis munkát is, zsákvarrást. Hunya és rút is menedéket talált a csoportban, és hunyát bízták meg az étel szétosztásával. Most nem a kelméket mérte mérő szalaggal a megrendelők ruháihoz, hanem a kenyeret mérőbottal és ceruzával. Mindenki azt kérdezgette, hol van Márta? Senki sem tudta. Francia barátnőiket sem találták. Alida de la Solt és Mariló Kolumbát már korábban átvitték Ausztriába, a Mauthauseni koncentrációs táborba, ahol a vasutállomáson vágányokat takarítottak. Rá meglepetésére ismerőssel találkozott Ravensbrück fő utcáján, ahol a rabok össze kóborolhattak, mert senki sem figyelt már rájuk igazán. Iréne nővére kéte kohút volt az. Kéte férje, Leo, egy illegális nyomdában dolgozott, és sokáig sikerült elkerülniük a deportálást. Amikor végül Leót elfogták, kéte nem bírta egyedül és feladta magát a gestapón. Az egyetlen bűne az volt, hogy zsidónak született. Most éhezett, és a tifusz legyengítette. Gyere velem, biztatta Braha, aki soha nem adta fel. Kéte elhúzódott tőle. Inkább meghalok itt, mert tudom, hogy Leó sem él már. Kizárt, hogy ezt kibírta. Braha hiába próbálta meggyőzni. Nem sokkal a találkozások után Kéte valóban meg is halt. A nácik újabb áldozatot juttattak a más világra. Csak 26 éves volt. Hamarosan béke lesz, Hunya Folkmann. Egy napsütéses délelőtt az őrök összeterelték Brahat, Katkát, és a többi varónőt egy nagyobb csoport rabbal együtt, és közölték velük, hogy elhagyják Rábensz Hogy jobb vagy rosszabb helyre kerülnek -e, nem tudták. Maria Maul vezető felügyelete alatt a legközelebbi vasútállomásra vonultak. A tábortól távol hihetetlenül frissnek érezték a levegőt. Igazi személyvonatra szálltak, és kenyeret, margarint meg lekvárt kaptak az útra. Szinte magukon kívül voltak az örömtől. Hosszú utazás után egy fasor szegélyezte úton sétáltak be Máljhovba, Ravensbrück egyik altáborába, a jól szervezett szűkösség és a rendezett éhezés birodalmába. Barakjaik... Mindössze tíz kis blokka nagyjából ötezer nő számára zöldre festett deszkából készültek. A tábor körül sűrű, sötét erdő terült el. Nem telt bele sok idő, és a rabok az erdőfűvét, a fák kérgét kezdték rágni, mert az élelmiszerkészletek elapadtak. Néhányan az erdő rejtekében lapuló, közeli lőszergyárba jártak dolgozni. Ruhájuk alatt krumplit és répát csempésztek a táborban maradó társaiknak. Breha szerencsés volt, belső munkát kapott. Stubová, azaz szobafőnök lett. Ő gondoskodott a barakkok tisztaságáról és az ételosztásról. Hunya élvezte fiatalabb társai törődését, akik tréfásan néninek szólították. Így is szenvedett a kommandóban, de még a könnyebb kórházi munka is nehezére esett. Helyzete jobbra fordult, amikor a lőszergyár egyik vezetője, egy Herr Matner nevű stettini német civil magához hívatta, és kérdezgetni kezdte. Amikor megtudta, hogy varrónő, felbérelte, hogy dolgozzon a feleségének. A varrás újra megmentette Hunyát. Első munkanapján Frau Matner hússal és sült krumplival kínálta új varrónőjét. Hunya tudta, hogy összeszűkült gyomrával, nem okos dolog ilyen tömény ételt fogyasztani, de győzött az éjség. Egész éjjel csikart a hasa, a szokatlan lakomától, másnapra pedig olyan rosszul lett, hogy nem tudott dolgozni. Frau Mattner főzött neki teát, igazi teát, mint a csak igazi ember lenne. Ott ült mellette, kunya össze nem szedte magát, és újra nem tudott varni és vasalni. A Sőt, galamb nem épp raboknak való, Jegyezte meg hunya szárazon, és attól fogva az egyszerűbb tápláléknál maradt. Bár amikor Frau Mattner valódi kávéval és hozzá cukorral kínálta, azt örömmel elfogadta. Nagy boldogság volt, hogy újra tűt foghat a kezébe, és olyan kelméket, amelyek nem áztak el, nem fagytak meg, nem gyűrődtek össze, és tetvek sem máskálnak rajtuk. A német asszony váratlan nagylelkűségétől visszatért emberi méltósága. Cserébe tökéletes munkát végzett. Frau próbált próbálta rábeszélni, hogy fogadjon el melegebb ruhákat, de hunya visszautasította. Az ételt örömmel elfogadom, mert nagyon éhes vagyok, mondta, de amíg a rajtam lévő gönc egyben marad, beérem vele. Áprilisban már folyamatosan hallották a robbanásokat. A láger kapujában vörös keresztes teherautók jelentek meg, csomagokat hoztak a raboknak, étel. Az SSZ az egészet ellopta. Egy nap Braha arra lett figyelmes, hogy a táborparancsnok civil ruhában biciklizik ki a kapun. Mi történt, kérdezte tőle. Jönnek az oroszok, Nyugat felé megyek a legközelebbi faluba, mert azt már az amerikaiak foglalják el. A területre szovjet, brit és amerikai csapatok is érkeztek egyszerre. Azon a napon, amikor Berlin megadta magát, 1945. május másodikán Malhoff fogjai is felszabadultak. Ez kíséretük egyszerűen magukra hagyta őket. Jönnek az oroszok, menekülnünk kell! Csináljatok, amit akartok! mondták a raboknak. A hirtelen jött szabadságtól kábult varrónők óvatosan latolgatták a lehetőségeket. Némelyek nyugatra indultak az amerikaiak felé, mások keletre a szovjet vonalak irányába. Márta unokatestvére Fuchs herta a brit ellenőrzés alatt álló zónában kötött ki, ahol a Lünebergi menekültáborban lábadozott. Ott volt az Auschwitzból ismert kegyetlen SS-felügyelőnő, írma Gréze is, immár fogolyként. A tárgyalására várt. Sok SSS társához hasonlóan Gréze is több öltözett civil ruhát tartott magánál, hogy a szövetséges csapatok megérkezésekor helyi lakosnak, vagy koncentrációs tábori fogoinak adja ki magát? Bergen belzembe helyezték át, ahol Krámer parancsnok alárendeltjeként a táborkomplexum egyik táborrészét irányította. Az utolsó pillanatig a rabokkal varratta öltözékét. A háború előtt a párizsi chanel háznak dolgozó Hochfelder Ilona készítette számára a divatos ruhákat, aki korábban a birkenau varrodában robotolt. Utoljára egy civil szoknyát vart neki, és minden öltés gyűlölt, amelyet ennek a szörnyetegnek kellett elvégeznie. Miután a tábort elhagyta, Hunya figyelte, amint egy közeli város felett fehér zászlókat lenget a szél, a szövetséges repülők pedig röplapokat szórnak. Társaival csatlakozott a menekültek tömegeihez, akik élelmet és szállást kerestek. Hamarosan eltévedtek az erdőben. A lábuk fájt, és rettentő éhesek voltak. Csüggetten, kimerülten vonszolták magukat tovább, amíg már mozdulni sem bírtak. Amikor leültek pihenni, észrevettek egy zsákot az útszélén, egy rakás tetején. Vigyázzatok, felrobban! kiáltotta valaki, mert hallottak már rabokról, akiket a német vidéken taposóak nagyilkolt meg. Hunya más véleményem volt. Kinyitotta a zsákot, és csodálatos lakomát talált benne vekni kenyeret, vajat, kolbást és füstölt húst. Mindenkit figyelmeztetett, hogy ne egyenek túl sokat, miután a Matnerháznál háznál a saját bőrén tapasztalta, milyen következményekkel járhat, ha túlterheli a gyomrát. Később, amikor más menekültekkel együtt, meghúzták magukat egy fészerben éjszakára, velük is megosztották az ételt. Kulturáltan, kedélyes hangulatban fogyasztották el. Most, hogy szabadok voltak, már nem kellett minden falatért örre menniük. Egyszer csak zseblámpa fénye világított be a fészerbe. Kik vannak oda bent? szólt be németül egy szovjet katona. Rabok, válaszolták. Több tucat kar emelkedett a magasba, hogy megmutassák tetovált rabszámukat. A szovjetek közölték, hogy most már szabadok. Bár nem volt különösebben drámai a pillanat, a felszabadulás a zsidó túlélőknek különösen sokat jelentett, hiszen a nácik városról városra, faluról falura módszeresen levadázták, kifosztották, rabszolgasorba döntötték és meggyilkolták őket. Másnap hunya egy réten üldögélt, és azon tűnődött, mihez kezdjen? Hirtelen három, különböző irányból három terepjáró tűnt fel. Férfiak szálltak ki belőlük, Kezet ráztak, és cigarettával kínálták egymást. Szovjet-amerikai és brit katonák történelmi találkozása volt ez Német földön, annyi év háború után. A látványtól hunya lelkét elöntötte a boldog felismerés. Tényleg szabadok. Braha és Katka kelet felé indult. Egy közeli faluban szállást kértek az egyik háznál. Oda-bentről egy idős asszony sírva kiáltott ki nekik, hogy a fiai a fronton vannak. Azt sem tudja, élnek-e vagy meghaltak. Azt azért megengedte, hogy a kimerült menekültek a padláson aludjanak a szalmában. A lányok másnap reggel arra ébredtek, hogy egy szovjet katona áll az udvaron, és revolverrel hadonászik. Persze hallottak már róla, hogy a szovjet katonák minden nőt megerőszakolnak, aki az útjukba kerül. Részben bosszúból azért, amit a németek műveltek a lányokkal a Szovjetunióban, részben pedig azért, mert a szexuális erőszak igen elterjedt volt azokban az időkben. Bráha optimizmusa ismét felülkerekedett. kerekedett. Miért bántanának? Tetoválásunk van. Auschwici fogolyként valamennyire védettnek érezhették magukat, hiszen a rabszám világosan megmutatta a szovjeteknek, hogy egy oldalon állnak. Néha valóban eltántorította a katonákat az erőszakos közeledéstől, akár csak a nők megviselt külseje, sovánsága. Sokszor azonban semmi sem tarthatta vissza őket. Újabb szörnyűség, aminek terhét sokan hordozták a háború után. Ahogy a lágerban és általában a társadalomban, az áldozatoknak még a szégyennel is meg kellett birkózniuk. A túlélők sokszor mesélnek más nők megerőszakolásáról, de csak nagyon ritkán oldódnak fel annyira, hogy bevallják, ha velük is történt ilyesmi. Braha és Katka megmutatta a szovjet katonának az alkarját, és ő megértette, mit jelentenek a tetovált számok. Megkérdezte, hol aludtak az éjjel, és felháborodott a válaszon. A szalma között a németeknek kellene ott aludniuk, nektek pedig ágyban. Zabrált egyet mást a házból, aztán távozott. Az egyik szovjet katona, akivel Braha is Katka később találkozott, zsidó volt. Figyelmeztette őket, hogyha lehet, ne említsék zsidó származásukat, mert az antiszemitizmus korán sem csillapodott. Menjetek haza, tanácsolta. Nem tudhatjátok, mi várható még. Menjetek haza. Ha az olyan egyszerű lett volna, a nácik mindenüket elbették. A testüket borító ruhán kívül nem volt egyebük. Hunya csoportját egy szovjet tiszt elvezette egy német házhoz. A tulajdonos mindenhol mit elzárt, amit csak tudott, magához vette a kulcsokat, és kérte, hogy ne tegyenek kárt semmiben. Eleget szenvedtünk a rohadékok miatt, mondta néhány túlélő. Most rajtunk a sor, hogy elvegyük, amit akarunk. A nők minden szekrényt átkutattak, aztán főztek maguknak egy jó kávét, Csodálatos élmény volt, hogy újra rendes házban lehetnek, végre megfürödhetnek, és alaposan lesúvickolhatják magukat. Hunya unokatestvére Mariska zsákmányolt egy puha, fehér pamut hálóinget, és magára vette. Vigyázz, ne légy túl, csábító! Figyelmeztették a többiek. Valaki bezörgetett az ajtón, Hunya, aki felelősnek érezte magát a csoportért, ment, hogy kinyissa. Négy nyalka szovjet tisztépedbe, és elindultak, hogy körbejárják a házat. Hunya tiltakozás hangját hallotta, és amikor a nyomába erett, ott találta Mariskát, aki immár gyűrött hálóinkben próbálta ellökni magától a férfiakat. Mégis ki akarnak bosszút állni, kiáltott rájuk Hunya. Nézzenek ránk, éhesek, és fáradtak vagyunk. A rangidős tisztet térítették szabai. Vállat is és így szólt. Ha nem akarja, hagyjátok. Hunya bátorsága csodálatos módon eredménnyel járt, és a katonák távoztak. Amikor éjszaka kinyitották az ablakot, hogy szellőztessenek, távolabbról sikolyokat hallottak. Azok kiáltásait, akik nem voltak olyan szerencsések, mint ők. Szokásához híven Hunya most sem hagyta annyiban a dolgot. Kendőt kötött a fejére, bement a városba. Beverekedte magát a szovjet fő hadiszállásra, és követelte, hogy beszélhessen egy rangidős tisztel. A tiszt együttérzéssel hallgatta a panaszát. Nyolc vétellen nő, kiban téve az emberei zaklatásának. Sajnálkozva közölte, hogy mit sem tehet értük, vigyázzanak magukra, ahogy tudnak. Amikor hunya visszaért a házba, újabb túlélőket találtott, akik fosztogatni jöttek. Próbálta megállítani őket és a lelkükre beszélni, mondván nem süllyedhetnek le a németek szintjére. Ugyanakkor be kellett látnia, hogy legalább néhány ruhadarabot neki is el kell majd vennie. A többiek meggyőzték, hogy elnyőtt gyapjú ruháját le egy rendes blúzra és szopnyára. Amikor a német háziasszony panaszkodni kezdett, hogy kirabolják, már hunya is kijött a sodrából. Nem szégyelli magát, hogy azok után, amit velünk tettek, még rajtunk éri számon a becsületes, tisztességes viselkedést? A felszabadulás érzéséhez már maga az átöltözés is nagyban hozzájárult. Hatalmas átalakulást jelentett, hogy levethették a csíkos rabruhát, A tábori rongyokat és mindent, ami a fogságra emlékeztette őket, És újra rendes ruhát ölthettek. A számokból nők, a foglyokból emberek lettek. A rongyokkal a megaláztatást is levetették. Braha egyik barátnője, Erika Kunió, később így fogalmazott. Át kellett öltöznünk, hogy újra emberek lehessünk. Ott volt még a tisztességes lábbeli beszerzésének kérdése. Hunya csoportját a szárnya alá vette egy kedves szovjet katona, sztepán. Fintorokban nézte Hunya ütött kopott cipőjét. Sokat gyalogoltam benne, pirított rá Hunya. Hányas a lábad? kérdezte Jepán. Kicsit később beállított egy pár vászoncipővel is papucsal. Hunya megkérdezte, hol szerezte. Láttam egy cipőboltot. Minden bolt zárva van, vágott vissza Hunya. Sztyepán cinkosan rámosolygott. Az első bejárat valóban zárva volt, de a hátsón be tudtam menni. Múnya nem látta értelmét a tiltakozásnak, már csak azért sem, mert még hosszú út állt előtte hazáig. Szerencsére nem egyedül kellett megtennie. Többen a táborból még mindig együtt maradtak. Amikor végül elindultak, úgy tűnt, mintha egész Németország mozgásban volna. 1945. május 8-án az elkövetőknek, az áldozatoknak, és a szemlélőknek is hozzá kellett szokniuk a tényhez, hogy Németország feltétel nélkül megadta magát a szövetségeseknek, és elérkezett a számadás ideje. Ezekről nem beszélünk, Hedwig höss. Míg a volt foglyok újrakezdték szabad életüket, amit a civil ruhák is jelképeztek, az SS másfajta átalakuláson ment keresztül. Fordult a kocka, a hatalom és bőség évei után nehéz idők következtek. Az utak szélén szerte a bukott harmadik birodalomban eldobott uniformisok és szakadt jelvények hevertek. A német otthonokban megkezdődött a ruhák nácitlanítása. A páncélosok egyenruháiból pizsama készült. A Hitlerjugend uniformisait szétszabdalták, és a darabokat foltnak használták. A vörös zászlókról eltávolították a horokkeresztet. Az SS felügyelőnők legkedveltebb kiegészítőit, a korbácsot és a csizmát felváltotta a virágos ruha és a civil szoknya. Egyenruhában voltak valakik, úgy érezték tartoznak valahová. Egyenruha nélkül hirtelen magukra maradtak, és talán a lelki ismeretükkel is el kellett számolniuk. A szövetségesek begyűjtötték azokat, akiket elkövetőként azonosítottak. ESZ-tagsága miatt Elizabeth Rupert, Rapport Führerint, az Auschwitz-i egykori őrét is letartóztatták. Testi és a Birkenaui szelekciókban való részvétellel vádolták. Rupert végül a Dachau-ban újjannam felavatott ESZ-börtönbe került. Egy 1945 májusában, a börtönről készült amerikai filmfelvételen, egy pillanatra látható is cellájában, amelyet nem mással osztott meg, mint a hírhet Maria Mandel Oberführerinnel, aki Ravensbrückben olyan ridegen közölte Brahával is társaival, hogy már nem kellene életben lenniük. A felvételen Mandl ártalmatlannak néz ki, színes galléros, rövid ujjú blúzában. Krakóban állt bíróság elé, és az ítélet értelmében, 1948. január 24-én felakasztották. A felvételen Rupert lazaruhát visel, nyugatnak látszik, mosolyog. A bíróság nem találta bizonyítottnak, hogy részt vett a szelekciókban, és úgy döntöttek, a testi sértésért járó büntetést már letöltötte, szabadon távozhatott. Háború utáni életéről még nincsenek adataink, sem arról, mennyire találta groteszknek, hogy Auschwitzban divatsalom működött. Ha csak módjuk volt rá, a szövetségesek a magasrangú náci tisztviselők feleségeit is előállították és kihallgatták. A német fegyverletételkor az elegáns Magda Göbbels már nem élt. Megölte gyermekeit, aztán férjével, Józseffel együtt öngyilkos lett. Ez nem sokkal azután történt, hogy Hitler is frissen elbett felesége, Eva Braun a Führer berlini bunkerében 1945. április 30-án végzett magával. Nem tudjuk, Magda, mit viselt halálakor, mert testét benzinnel öntötték le, és felgyújtották. Hermann Göring neje, Emi, sietve összeszedte értékeit egy kalapdobozba, amikor a szövetségesek érte mentek. Egy Párizsban vásárolt, bál még kabátban vonult be a börtönbe. Marga Himlert és lányát gudront is letartóztatták, aztán szabadulások után egy textilgyárban találtak munkát. Már nem volt sehol az a sok ruha, amelyet Heinrich küldött nekik ajándékba éveken át. Himler szemkötővel és hamis egyenruhával próbálta álcázni magát, de felismerték, és elfogták. A börtönben öngyilkos lett mert nem tudott szembenézni a valósággal, hogy vereséget szenvedett, és nagyra törő álmai megkiúsultak. Hedvig Hösz, az Auschwitz-i divatszalon ötletgazdája, a háború után néhány hónapig sikeresen a hatóságok elől. Göbbelszékhez hasonlóan férjével először ők is öngyilkosságot akartak volna elkövetni, de a gyerekek miatt meggondolták magukat. Rudolf sajnálkozik is emlékírataiban, hogy sok gondtól megkímélte volna Hedviget, ha mégis ezt az utat választják. Persze a gond fogalma relatív. Bár Hedvig nem lehetett többé a férjével, és kincsei jelentős részét is hátra kellett hagynia, amikor Ravensbrückből észak-kelet felé menekültek, de neki nem kellett gyalogolnia, ahogy a hazafelé igyekvő volt rabok jelentős részének. A náci támogatók hálózata gondoskodott róla, hogy mindenütt a fontos személyiségeknek kiáró bánásmódban részesüljön, nem úgy, mint a civil lakosság azokban a szétbombázott, felégetett városokban, amelyeken elegáns, sofőr vezette autójában áthaladt. A jármű egy kisvárosban, Szent Mihályi szdomban az Züderdít Mársán AG cukorgyáránál állt meg, miután végighajtott egy gesztenyefákkal szegélyezett úton. A hőzgyerekek Auschwitz-i házi tanítónője, kéte Tomzen intézett itt menedéket a családnak. A személygépkocsit egy megrakott teherautó követte, kosarakban ételt, francia konyakot és hatalmas ruhákkal teli bőrkoffereket szállított. Miután Hedvig és öt gyermeke kiszállt a kocsiból, a gyárigazgató és családja szívélyesen üdvözölte őket, utána kipakolták a teherautót. Hedvig láthatóan rosszul viselte kiváltságos pozíciójának elvesztését, és férje hiányát, akinek Himmler azt tanácsolta, rejtőzzön el a vermáktban. Miután megmutogatta a házigazdáknak az auschwitz villájáról és kertjéről készült fotókat, az albumot bedobta a kályhába. Büszke vagyok a férjemre, mondta a ház asszonyának. Az auschwitz parancsnok után nyomozó brit náci vadászok átkutatták Hedvig új otthonát, és megállapították, hogy tele van ruhákkal, szörmékkel, kelmékkel és más értékes holmival. Hedvig azt hazudta, hogy a férje meghalt, holott titokban többször is találkoztak Sankt Mihálylis domban. A britek végül rendes, hosszabb kihallgatásra is bevitték az asszonyt. A jegyzőkönyv szerint piszkos blúzt és paraszt szoknyát viselt, de továbbra is arroganciát sugárzott. Végül vagy ő, vagy az öccse nyomás hatására elárulta, hogy Rudolf Flensburg mellett rejtőzködik, és mezőgazdasági munkásnak adja ki magát. Egyikük sem vállalta magára, hogy ő vezette nyomra a briteket. Egy áprilisi vasárnapon, 1947-ben a brit hadsereg küldönce egy borítékot vitt Hedvignek a férjétől, amely Rudolf búcsúlevelét és a jeggyűrűjét tartalmazta. Rudolf hösz Lengyelországban állt bíróság elé. Bűnösnek találták, és utolsó éjszakáját az egykori Stábske bajde egy alaksori szobájába zárva töltötte, nem messze attól a helyiségtől, ahol a felső műhely működött. Az auschwitz főtábor régi krematóriuma mellett akasztották fel, a korábbi höszvilla immár elhagyatott kertjéhez közel. Így ért véget Rudolf és Hedwig keleti vidéki paradicsomról szőtt álma. Gyermekeik akik már apa nélkül maradtak, rongyokkal összekötözött cipőben vagy fapapucsban játszottak, amelyben télen elfagytak a lábújjaik, mint valamikor nem is olyan régen a koncentrációs tábor lakóinak. Sokan kérdezték, minek is élték túl, ha a családjuk oda lett, Berkovics Braha. Vonatok vitték el a varrónőket, amikor el kellett hagyniuk az otthonukat, és vonatok vitték őket vissza, Legalábbis részben. Miután elbúcsúzott barátnőjétől, Ruth Ringertől, aki annyira zakogott, hogy mindenki azt mondta, úgy fest, mint egy ázott macska, hunyai társai egy csapat jókedélyű cseférfi kíséretében elhagyták Németországot. A menekülteket 25 autó szállította, amelyeket virágzó gyümölcsfa ágakkal és vadvirágokkal díszítettek. Prágában sok mosoly, Együttérzés és ajándékok fogadták őket. A pályaudvar úgy tele volt velük, hogy lehetetlen lett volna mindenkit nyilvántartásba venni. A hazatérők mind tudni akarták, ki éltet túl, és próbálták összeírni azokat, akik meghaltak. Hunya a poprádra tartó vonattal folytatta útját Szlovákiába. Most mogorva közönös arcok fogadták. Amint beérkezett a városba, a vonat lerobbant. A sok idegen között a barátait hiányoló hunya egyszer csak meglátott valakit, aki kiukrasztotta a fülkéből. A peronon, ahonnan oly sok szlovákiai zsidót deportáltak, ott állt a sógora Ladislav. Elébe jött, hogy hazavigye Késmárkra. Nem tudta, hogy hunya a vonaton lesz, de valami erősen azt súgta, fogja be a lovat a kocsi elé, menjen az állomásra és várjon. Optimizmusát Örömteli viszontlátás jutalmazta. Késmárkon hemzsegtek az emberek, De a zsidók szinte teljesen eltűntek. Unya lábújhegyen osont be nővére, házába, Hogy felne a gyerekeket, Akik a bujkálás hosszú, Rettegésben töltött hónapjai után Végre nyugodtan alhattak a saját ágyukban. Sok-sok évvel azután, Hogy Lipcsébe ment és divatszalont nyitott, Most visszatért a szülőfalujába. Brahá, a Huga, katka és a kis rózsika gyalog indult útnak. Szekerekre kéreckedtek fel, amíg el nem értek egy pályaudvarra. Rapszámuk felmutatásával ingyen utazhattak. A vonat tele volt menekültekkel, köztük sokan a koncentrációs táborokból szabadultak. Öltözékük igen vegyes volt, némelyek még a csíkos rabruhát viselték, mások lopott cibéruhát, egyesek pedig levetett katonai egyenruhák darabjait. Minden állomáson fejkendős parasztasszonyok krumplit és tojást árultak a vonat mellett. Pénze senkinek sem volt, de a szerencsésebbek el tudtak cserélni egy-egy pár zoknit, harisnyát vagy szövetdarabot. Mindenfajta ruhanemű értékes áruciknek számított, így egész Európa az adás, vevés, csereberélés és a zsákmányolás őrült piac terévé vált. Frankfurt közelében a külföldi kényszermunkások és a német civilek egy elhagyott német tehervonatot találtak, tele Franciaországból és Belgiumból származó hadizsákmánnyal. Hamar kiürítették, és közben örömükben sírtak a sok kalap, szoknya, és több vég láttán Az amerikai katonai rendőrök csak nézték őket, és azt mondták, hadd legyen egy jó napjuk. A Csehszlovákiába hazatérő zsidók pozsonyban gyülekeztek, ahogy azok a magyarországi, romániai és lengyelországi zsidók is, akik a bécsi-amerikai zónába igyekeztek. Az újonnan érkezők ismerős arcokat kerestek, bár Braha és Katka hamarosan megtudta, hogy szinte minden rokonuk odaveszett, rendkívüli fogadtatásban részesültek a pozsonyi állomáson. Barátnőjük Iréne Reichenberg várta őket, aki elképesztő kalandokról számolt be. Braha és Katka akkor látta utoljára Irénét és Renét, amikor szalmabálákban próbáltak elbújni, a további menetelés elől. Szerencséjükre az őrök szuronyai nem találták előket. Miután a katonák és kutyák hangja eltávolodott, a lányok a közeli erdőbe futottak, és egy temető havas sírkövei mögött találtak menedéket. Az éjség és a hideg végül bekergette őket egy légitámadás miatt átmenetileg kiürült Lengyel lengyelfaluba. Találkoztak egy asszonnyal, aki a kerítésére támaszkodva figyelte a frontvonal fölött felfelvillanó torkolattüzeket. Kik vagytok? kérdezte. Csíkos zubbonyukat már elásták a hóba, de Iréne sötétkék pamutruhájának hátán még ott virított a foglyok vörös csíkja, még nem sikerült lekaparnia a festéket. Krakóból menekültünk, hazudta. Tudom, kik vagytok. Láttam a fajtátokat erre menetelni. Észrevette valaki, hogy ide jöttetek? Senki. Az asszony a kertjében álló fészer felé biccentett, azt mondta hogy ott meghúzhatják magukat. Titokban egy vödörbe rejtve még ételt és kávét is vitt nekik. Ha jönnek az oroszok, mondjátok meg, hogy segítettem nektek. Ha a nácik jönnek vissza, ne áruljátok el, hagyta meg nekik. Amint biztonságosnak érezte, a lengyel asszony behívta őket a házba, hogy legyen mit felmutatnia, amikor a németeket végleg elkergetik a szovjetek, és firtatni kezdik a parasztok kinek az oldalán álltak. A vendéglátásért cserébe Iréne is René vart neki, sőt az egész falunak szakmájuk ismét megmentette őket. Később szlovák katonák, akik a szovjetek oldalán harcoltak, Megengedték nekik, hogy csatlakozzanak hozzájuk a hazafelé vezető hosszú úton. 1945. februárjában érkeztek meg Szlovákiába. Elsőként a zsidó deportáltak közül. Nem találkoztak ismerőssel. Poprád mellett egy kis faluban szálltak meg. Az egyik nap kopogtattak az ajtón, Iréne bátja, Laci volt az. – Hogy találtál ránk? – kérdezte csodálkozva Iréne. Laci és felesége Turulka, Fuchs Márta nővére – az elbukott 1944 augusztusi szlovák felkelés óta a partizánokkal bujkált a hegyekben. Laci épp átutazott poprádon, amikor valaki szólt neki, hogy a húga Iréne ott van a közelben. Hihetetlenül szerencsés találkozás volt. Iréne semmit sem tudott Mártáról, arról, hogy ő, Boriska, Lulu, Ella és Baba megszökött Löszlauból, és hogy lelőtték őket. Amikor Pozsony felszabadult a fasiszta uralom alól, Iréne visszament a Zsidovszka utcába. A 18-as szám alatt egykori lakásukban egy másik család lakott. Amint egy 15 ezer zsidóból, akik 1940-ben Pozsonyban éltek, csupán 3500 élte túl a háborút. Iréne már nagyon várta, hogy viszont láthassa Brahat. Minden áldott nap kiment az állomásra, a nyugatról érkező minden vonathoz, kitartása végül elnyerte jutalmát. Júniusban újra átölelhette legjobb barátnőjét. A lányoknak most a háború utáni élethez kellett alkalmazkodniuk, nem jutott idő a mély gyászra vagy a kétségbeesésre. A megélhetésért újra meg kellett dolgozniuk. Különböző szervezetek igyekeztek ugyan segíteni a túlélőknek, de a juttatásokból az egynapi betevőre is alig futotta. Aztán Katka hozzájutott egy varrógéphez. A háború előtti tulajdont nem volt könnyű visszaszerezni. Braha is Katka nagyon szerencsésnek számított, mert katolikus szomszédaik megőrizték néhány családi fotójukat. A rendkívül értékes emlékek még becsesebbé váltak számukra, amikor megtudták, hogy a képeken megörökített szeretteik többsége már halott. Auschwitz-Birkenau-ban a rabok hamar megtanulták, hogy kevés olyan személyes tárgy van, ami valóban nélkülözhetetlen az élethez. Ruha, cipő és edény az ételnek. Ezentúl csak a barátság és a hűség számított. A holmiukat sem annyira a birtoklás vágya miatt akarták visszaszerezni, Inkább azért, hogy a lágerek torz valósága után valamelyest újra otthon érezzék magukat. A deportáláskor a zsidóktól ellopott vagy elkalódott ingóságok távolról sem csak használati értékük miatt voltak fontosak. Az olyan hétköznapi tárgyak, mint a függönyök, takarók vagy kötőtük ere kékké minősültek át, amelyek elvesztett szeretteikre emlékeztették a túlélőket, azokra, akik egykor a függönyöket összehúzták, a takaró alá bújtak, vagy a kötőtükkel kesztyűt, zoknit és pulóvert kötöttek a tűz mellett. A visszatérő zsidókat, akik a tulajdonukat és holmijukat szerették volna visszakapni, Európa szerte végtelenül ellenségesen fogadták. Amikor Hunya felkereste egykori szomszédját, hogy visszakérje a rábízott porcelánt, az asszony azt mondta neki, már rég elvesztette. Miközben azon kínálta meg süteménnyel. Egy másik egykori fogoly, aki a Stábszke bajdéban adminisztrátorként dolgozott, hazatértekor bekopogott a saját házába, és az új lakó, amikor ajtót nyitott neki, ezzel fogadta. Úgy látszik, rés volt a gázkamra falán. Braha elszörnyedve hallgatta egy zsidó orvos ismerőse beszámolóját, aki elmondta, hogy kollégája így panaszkodott. Csak az a bajom Hitlerrel, hogy nem ölte meg az összes zsidót. Rezina Apfelbaumnak, az erdélyi varrónőnek egy kedves rendőr biztosított kíséretet. Amikor ellenséges szomszédjaitól próbálta visszavenni, a megőrzésre rájuk bízott holmikat. Rezina végigjárta a házat és mutogatott. Ez az enyém, ez is az enyém. Aztán az így visszaszerzett varrógépén rögtön elkezdett ruhákat varni magának, és Birkenauban megmentett családtagjainak. Nem minden túlélő varrónő volt olyan állapotban, hogy dolgozni tudjon. A Mauthausenből hazatérő Alida de la Szolt és Mariló Kolumbát eleinte ünnepelték Franciaországban. Vonattal érkeztek Párizsba 1945. április 30-án, és a Hotel Lutéciában szállásolták el őket, ahol végre igazi ágyban, tiszta fehér lepedőn alhattak. A 230 deportált női politikai fogoly közül csak 49-en maradtak életben. Bár 1945. május 1 egy nappal azelőtt, hogy a Málhovban raboskodó varrónők felszabadultak, Parádét rendeztek a tiszteletükre, a lelkesedés hamar aláhagyott. Kárpótlás gyanánt kaptak egy 200 pontos textil jegyet, amelyet beválthattak egy öltözet ruhára, kombinéra, bugyira, harisnyára és zsebkendőre. De a francia társadalomban hamar kialakult a hősies férfi ellenálló harcos mitikus képe, a nőkről pedig azon mód meg is feledkeztek. A túlélők mentális és fizikai állapota egyaránt borzalmas volt. A viszonylag fiatal Marilu folytatta a szakmáját. Az idősebb törékeny Alida hosszú ideig kórházban feküdt a koncentrációs táborban szerzett betegségeivel, és sosem tudott többé teljes munkaidőben dolgozni. Kovács Olgát, aki szintén a Felső Szabó műhely idősebb dolgozói közé tartozott, a háború után leszázalékolták. Bár 1947-ben férjhez ment, és született egy kisfia, keserűen így nyilatkozott. Az anyagi juttatások nem adhatták vissza az éveket, amelyeket az auschwitz koncentrációs tábor elvett tőlem. A tárgyak nem fontosak, de a szépség igen. Edith Éger a háború idején a zsidó szakemberek eltávolítása és meggyilkolása, a náci megfélemlítés és a német megszállás súlyos csapást mért a csehszlovák divatiparra. A béke első hónapjaiban újra élettek a divatházak, és új szalonok nyíltak. Néhány héttel azután, hogy megérkezett Pozsonyba, brahát már hívták is dolgozni az egyik új prágai szalomba. Hogy mondhatott volna nemet? A meghívást nem más küldte, mint egykori kiváló kápója. Fuchs Márta ugyanis életben maradt. Braha egy újabb háború végi csodaként élte meg, hogy találkozott vele a zsidó központjában. központjában. Mártát valóban hátba lőtték, amikor társaival szökni próbált. Teichner baba, Grünberg Lulu, Zóbel Boriska és Ella Neigebauer január 23-án reggel vesztette életét. A német golyó záporban. Mártát is találat érte, de a hátizsákjában cipelt könyv felfogta a lövedéket. Futott tovább, amíg egy lengyel lakóház biztonságában nem ért. A németek nem merték tovább üldözni, mert a térségben igen tevékenyek voltak a partizánok. Márta a lengyel barátnője is szerencsésen megmenekült. Mindketten azonnal varni kezdtek azoknak a lengyel családoknak, amelyek menedéket és élelmet nyújtottak nekik. Időnként a németek elő kellett rejtőzködniük, időnként pedig a szovjetek ágyúzták a környéket. Január 29-e és február 12-e között a 15 napot töltött egy föld alatti bunkerben egy tehén társaságában. A terület viszonylag későn szabadult fel, aztán nehéz, hosszú út várt rá hazáig, Krakón és Budapesten keresztül. Amikor éppen biztonságban volt, naplót vezetett a januártól májusig tartó embert próbáló időszakról. A papírt valószínűleg még a Stábszke-bajde irodájából szerezte. Április 28-án úton Budapest felé ezt írta. Farkaséhesek vagyunk, de nem tudjuk lenyelni a tegnap lopott szalonnát. Rettegve várta, hogy megtudja, szülei és húga Klárika életben vannak-e. Utoljára akkor hallott felőlük, amikor postát kapott Auschwitzban. Szerencséjére több volt fogolytársával együtt utazott, akik igazolták, hogy Auschwitzban raboskodott, és tagja volt a kommunista föld alatti mozgalomnak mivel a szovjetek náci ravadáztak, akik felszabadított foglyoknak adták ki magukat. Márta bátor ellenállói tevékenységét más kommunisták is elismerték. A lengyel munkáspárt krakói irodája igazolást állított ki számára, amellyel hazautazhatott. Az egyik volt fogoly, aki kezeskedett érte, nem volt más, mint Franz Danimann, a hőszvilla egykori kertésze. Csodálatos módon már a több családtagját és barátját is életben találta. Naplójába 1945. május 8-án ezt írta, szirénák hangja hirdeti a békekötést. Budapestről tovább indult Prágába. A túlélők számára már önmagában az is élmény volt, hogy Prágában lehettek, a kirakatokban kiállított divatcikkek cikkek és más áruk láttán érezték, hogy visszakerültek a civilizációba még ha vásárolni nem is volt pénzük. Az Auschwitz-i Kanada barakkok groteszk világa után nehéz volt elhinni, hogy léteznek még normális üzletek. A háború utáni Prágában nem volt könnyű dolga annak, aki a ruhaiparhoz kapcsolódó vállalkozást akart indítani. Nem utolsó sorban azért, mert olyan ügyfelekkel és beszállítókkal kellett együtt dolgoznia, akik talán támogatták a zsidó üldözést, s esetleg még hasznot is húztak a kisajátításból és a deportálásokból. A rablott holmikkal teli ausvici raktárakkal ellentétben Prágában nem volt kínálatbőség. A tű egyenesen luxus cikknek számított, annyira nehéz volt hozzájutni. A legjobb minőségű kelméket kizárólag exportra gyártották, hogy bevételt teremtsenek a lábadozó gazdaság számára. Márta most is olyan leleményes és ügyes volt, mint mindig. Alkalmazkodott a háború utáni piaci igényekhez. Az emberek megfizethető, jó minőségű, praktikus ruhadarabokat kerestek. Az elfoglalt dolgozó nők csinos, Ugyanakkor gyorsan felvehető és könnyen mosható öltözékekre vágytak. A zsebek különösen népszerűek voltak. Természetesen volt egy elit réteg is, amely megengedhette magának a legdrágább darabokat, sőt, a Krisztán Dior divatház háború utáni divathóbortjait is magáévá tette. A divatlapok inspiráló új tervezésű ruhákat mutattak be. Egy jó szalomba persze jó varrónők is kellettek. A szalonmárta vezetője számíthatott tábori barátainak szakértelmére. Hunyák és Márkról utazott Prágába. Manci Birnbaum, a felső szabó műhely másik tapasztalt varrónője, szintén megérkezett. Aztán Berkovics Braha is útnak indult pozsonyból. Az utazás gyakran szívbemarkoló emlékeket ébresztett, a háború előtti boldogabb időkről, és azokról, akik odaveztek. Néha véletlen találkozások is előfordultak. Egyszer például Braha ismerős arcot fedezett fel egy pozsonyi buszon. – Te nem Boriska vagy? – szólította meg, remélve a lehetetlent, hogy Zóbel Boriska mégis túlélte valahogy a golyózáport, amelybe Ellával, luluval és Babával kerültek. – Nem, a húga vagyok – felelte a nő. – Nem tudod, mi történt vele? Amikor 1945. júniusában Prágába utazott, hogy Mártának dolgozzon, újabb, még sorsdöntőbb véletlen találkozása volt. Brünóban, átszállás közben észrevett egy férfit, Leo Kohutot, eredeti nevén Leo Kont, akit még pozsonyból ismert, amikor Iréne nővérének kétének udvarolt. Most el kellett mondania neki, milyen körülmények között látta utoljára a feleségét Rábenzbrückben. A 28 éves Leo a háború előtt szionista ifjúsági szervezetek tagja volt, később együtt harcolt a szlovák hadsereggel a németek ellen. Létrehozott egy zsidó kommunista sejtet, amelyben többek között Alfred Wetzler is részt vett. Az a fiatalember, aki Rudolf Rübával együtt megszökött Auschwitzból, hogy figyelmeztessék a világot a magyar zsidóság tervezett megsemmisítésére. Leo fegyvergyári munkásként Nélkülözhetetlen munkaerőnek számított. A Messerschmitt repülőgépekhez készített és szabotált alkatrészeket. Végül 1945. januárjában a Szeredi táborba majd Sachsenhausenbe került, onnan pedig Bergen-Belsenbe és Dachau egyik altáborába. Alig érte meg az amerikai csapatok megérkezését. Kiterjedt családjából csak egy févére és egy nővére maradt életben. Leu és Braha azna búcsút vett egymástól, de a lány sokat gondolta találkozásukra. Két hét múlva hazautazott Pozsonyba, Iréne bátyjának, Lacinak volt egy nagy lakása. Abban lakott Iréne, Katka, a kis Rózsika és még többen. Átmeneti szálláshelyül és találkozók helyszínéül is szolgált. Braha is ott szállt meg. Laci felesége már a nővére turulka, igyekezett mindenkit jól lakatni, és gondoskodni róla, hogy tiszta ruhában járjanak. A családjukat vesztett fiatalok ragaszkodtak ehhez a kis közösséghez. Nem voltak már szüleik, magukat kellett hát felnevelniük. Braha megmaradt szeretteivel ápolta a családi kötelékeket. A háború után azt mondogatta, neki elég egy kis szoba, egy ágyjal, egy székkel, meg egy konyhasarokkal. Braha és Leó barátsága lassan elmélyült, és bensőségesebbé vált. Ahogy sok túlélő ők is úgy gondolták, a házasság okos döntés. Kölcsönösen támogathatták egymást. Nem kellett magányosan élniük, és egy új nemzedéknek adhattak életet. Leó és Braha 1947-ben házasodott össze. A nagy napon Braha kék ruhát és fehér blúzt viselt. A jegyűrűt Leo nővérétől kérték kölcsön. Nász ajándékba egyetlen terítőt kaptak. Braha ezentúl a nevét viselte. Leo meggyőzte, hogy távolítassa el az alkarjára tetovált rabszámot. Miért kellene mindenkinek tudni az életet történetét, ha ránéz? Az eltávolított tetoválás után maradt heg, semmi volt a lelként sebb helyhez képest. Az esküvőjén nem lehettek ott sem a szülei, sem a nagyszülei. Édesanyja nem állhatott mellette, amikor két kisfiát szülte, 1947-ben és 1951-ben. A nagyobbik fiú Tomásnak nevezte el, a kisebbiket pedig Emilnek. Bráha majdanekben meggyilkolt bátja után. Bráhá tovább várta a megélhetésért és a családjának, amíg Leo azt nem tanácsolta neki, hogy hagyjon fel a fizikai munkával és dolgozzon inkább egy kiadónál. Itt teljesedett ki igazán. Végre kamatoztathatta intelligenciáját és szervezőkészségét. Az étel után a ruha a legfontosabb szükségleti cikk. Zsená Amóda, nő és Dibat magazin, 1949. augusztus. Márta 1945. szeptemberétől 1946. decemberéig vezette a Szalom Mártát Prágában. A háború után vezeték nevét Fugszováról, Fullovára változtatta. A pozsonyi, Judovit Fulla, Szlovákia egyik legtehetségesebb festője után. Ezzel a művészet iránti szeretetét fejezte ki, és azt, hogy maga mögött hagyja a múltat. Amikor férjhez ment, a vezetékneve újra megváltozott. Mártának is leendő férjének volt egy közös ismerősük, Rudolf Vruba, akivel Márta még a Kanada kommandóban találkozott. Vruba szökése után az első adandó alkalommal beállt a szlovákiai hegyekben harcoló partizánok közé. Ott egy sátorban lakott egy Ladisláv Minárik nevű orvossal. Ladislav ismert egy másik Auschwitzból szökött rabot is, akit Árnost Rosinnak hívtak. A doktor ápolta a sebesült bajtársakat, amikor a nácikat kiűzték az országból, Ladislav először is befejezte 1939-ben félbe maradt orvosi tanulmányait, majd egy prágai kórházban kezdett dolgozni. Már távol 1947. szeptember 6-án keltek egybe. Gyönyörű párt alkottak, a mennyasszony csinos kosztümöt, a vőlegény jól szabott öltönyt viselt a háborús traumákból mindkettőjüknek bőven kijutott, és életüket továbbra is mások megsegítésének szentelték. Márta hamarosan babaruhák készítésében kamatoztathatta képességeit, amikor megszülettek a gyermekei. Az 1948-as kommunista hatalom átvétel után Csehszlovákiában a divatszalonokat vagy bezárták, vagy tulajdonból állami kézbe kerültek. Márta azonban, csak 1953-ban döntött úgy, hogy férjével is három gyermekével a magas tátrába költözik. Ladislav tuberkulózis szakértőként praktizált, Márta pedig varrást és kézimunkát tanított, rehabilitáció alatt álló pácienseknek, fizikoterápiás céllal és az általános közérzet javítására. A családtagok és barátok az évek során különböző országokba vagy kontinensekre sodródtak, de a kötelékek megmaradtak. A varrónők közül néhányan a háború után nem találták a helyüket Európában. Túl sok volt a fájdalmas emlék a múltban, és túl sok az antiszemita ellenségeskedés a jelenben. Márta unokatestvére, Herta sikeresen vette a német bürokrácia akadályait, és vízumot szerzett az Egyesült Államokba. Ott ment férjez, és New Jersey-ben telepedett le. A táborban átélt szörnyűségek, testi és lelki nyomai egyaránt vele maradtak. Iréne barátnője, a rabbi családból származó René úgy döntött, kivándorol vándorol Bátyja, Bátja Smuel már az 1930-as évek óta ott élt, ezért René megkapta a nehezen megszerezhető letelepedési engedélyt. Hajfában ismerkedett meg Hans Adler német zsidó menekültel volt hadifogójjal, aki mezőgazdasági munkát végzett. Ő lett a férje. Három fiúk született. Rafi, Rami és Jair. Iréne is Izraelben kötött ki, de jóval később, mint René. Előtte hosszú ideig Németországban élt. Nagy sokára 1956-ban házasodott meg. Kiderült, hogy a férje, Ludwig Katz, szintén a Kanada kommandóban dolgozott, bár akkor még nem ismerték egymást. Ludwig bőröndöket rakodott a raktárakban, és rengeteg tragikus jelenetet látott amikor a deportáltakat terelték a gázkamrák felé. Ő maga csak 17 éves volt, amikor Auschwitzba került, és nagyon sokat szenvedett, ugyanakkor kápóként maga is okozott szenvedést másoknak. Élvezte, hogy némi hatalomhoz jutott, és vissza is élt vele. A háború utáni években folyamatosan rettegett, hogy feljelentik. A szintén megtépázott lelkű Iréne házasságukat második Auschwitznak nevezte. Ludwig nem tudta feldolgozni az átélt borzalmakat, és a lelkismeretesem hagyta nyugodni kápóként elkövetett tettei miatt. Megromlott egészsége, és egyre súlyosbodó depressziója 1978-ban öngyilkosságba kergette. Iréne Izraelbe költözött. Fia Pável emlékszik Alfred Wetzler az auschwitz szökevény látogatásaira, és persze anyja varrónő barátnőire. Bráhá Húga Katka egy ciprusi internálótáborban ment férjez, sok ezer kilométerre a szülővárosától, és távol családja megmaradt tagjaitól. Palestinába a brit mandátumi területre akart kivándorolni. A britek azonban csak nagyon keveseknek engedélyezték a letelepedést, és a földközi tengeren igyekeztek megállítani az illegális bevándorlókat. A hajót, amelyen katka utazott, egy brit őrnaszád elsügyesztette. Cipruson a szöges drót mögött, katka a megélhetésért, újra varráshoz fordult. Brit sátorbászomból készített ruhákat, és eladta a többi internátnak. Házassága egyfajta kárpedijem, éj a mának felbuzdulás volt. Férjét József Lanzband azonnal besorozták, amikor 1948-ban végre legálisan érkezhettek meg az újonnan alapított Izrael államba. A házasság nem élte túl az egymástól távol töltött időt. Következő férjétől, József Lariántól született egy lánya, Irit, aki fényt hozott az életébe. A házastársi boldogságot azonban csak harmadik férje mellett találta meg. Katka újjai sosem pihentek meg. A szabad életben már nem a náci elit számára vart elegáns ruhákat, hanem imádott kislányának és később unokáinak hétköznapi darabokat. De ne feledkezzünk meg az erős, magabiztos hunyáról sem. Hunya az SS Kedma nevű gőzhajóval utazott keletre, amelynek sikerült elkerülnie a brit blokádot, és 1947. szeptemberében kötött ki hajfában. A Kedma jelentése előrehaladás. A keletre utazásnak ezúttal egészen más tartalma volt, mint a transportnak Auschwitz felé. Most újra találkozhatott családjával, amely még a végső megoldás megvalósítási szakasza előtt hagyta el Európát. Várj csak, majd meglátod! mondta valaki róla, az egyik Izraelben élő unoka hugának körömlakkot visel. Hogyha egy ideig a nővérénél Doránál lakott Tel Avivban, amely drámaian különbözött a korábban ismert késmárktól, Prágától vagy Lipcsétől. Tel Aviv, amelyet az 1930-as években épült, Bauhaus stílusú házairól fehérvárosnak is neveznek, egészen újváros volt a földközi tenger homokos partján. A fagyos halálmenet után hunyamos kedvére barangolhatott a gyönyörű parti sétányon, elnézhette a szélben ringó pálmafákat, és hallgathatta az aranyló partot mosó kék hullámok csobogását. Az újonnan alakult Izraelben, azonban nem tengerparti nyaralásból állt az élet. Dora és a családja igyekezett befogadó közeget teremteni Hunyának. Valamit tudtak az európai zsidóság tragédiájáról, de hamar világossá vált, hogy a túlélők szenvedéseit csak a sorstársaik érthetik meg igazán. Nem volt egyszerű együtt élniük egy ilyen erős akaratú nővel egy már eleve zsúfolt lakásban, Főleg amikor Hunya varróműhely műhelyt rendezett be a nappaliban, az egyik hálószobában pedig az ügyfeleit fogadta ruhapróbára. A családra is örömmel vart. Különösen Pészákra meg menyasszonyoknak kértek tőle új ruhákat. Rokonaitól nem várt más fizettséget, mint hogy hallgassák meg a véleményét, tanácsait és kritikáit, amelyeket mindig igen magabiztosan adott elő. Bár az első években, amikor próbálta megszokni új hazáját, meglehetősen könnyen dübegurult, a környezetében élők nagyon megszerették, és ragaszkodtak hozzá. Feleségül ment egy Otto Hecht nevű pékhez. Férje halála után saját lakásba költözött, ahol édesapja gyakran vendégeskedett. Unok a hugai is rendszeresen meglátogatták, és hallgatták végtelen történeteit a háború előtti európai életéről és Auschwitzról. Hunya Tel Aviv néhány igen előkelő divatszalonjának dolgozott, köztük volt például az Alembé utcai exkluzív gizi üzlet, az Elanit és az Englender nővérek boltja. Az újonnan létrejött Izraelt vitatott határok és erős ellenségek vették körül. Az 1940-es és 1950-es években egymást érték a háborúk, és az emberek nehéz körülmények között éltek. Az öltözködés is tükrözte, hogy az ország népe az akadályok ellenére keményen dolgozik azon, hogy erős nemzetté váljon, és stabil gazdaságot teremtsen. A kibucok mezőgazdasági munkásait, és a hadsereg katonáit nem érdekelte a páváskodás. A dolgozónők sötét szoknyát, egyszerű blúzt és fejkendőt viseltek, és esetleg volt még egy szerény virágos ruhájuk szombatra és más ünnepnapokra. A megszorítások és a jegyrendszer miatt csak a kozmopolita elit engedhette meg magának a divatozást. Amikor az otthoni és magánvállalkozói szabásvarrást kezdte felváltani a tömegtermelés, Hunya úgy döntött, tovább képzi magát ipari technológiákból, és Németországba utazott, hogy ruhagyártási ismereteket szerezzen. Tudását, az izraeli Gotex cégnél kívántak amatoztatni, amelyet Leagot Gottlieb alapított 1956-ban. Tel Avivba visszatérve az elegáns szabadidős ruházat és fürdőruhák ruhák előállítására specializálódott. Ezeket az igényes darabokat bizonyára nem olyanok vásárolták meg, mint ő, az aprócska lakásában szerényen élő varrónő akinek esős időben a helyi örömlányok az erkéje alatt húzták meg magukat, a tűzlépcsőjén pedig egy kóbormacska anyát, akit Puzának nevezettel is időnként megetetett. Életben vagy, ennél mi sem fontosabb, Rezina felban. Új életek, új családok, új országok. A 20. század utolsó és a 21. század első évtizedeiben a divat átalakult, nejlon, Műanyag, gyors, eldobható. A könyvben szereplő varrónőknek, mint nőknek és anyáknak, talán elnézhetjük, hogy azt hitték, a háborúban is az életben szerzett tapasztalataikat is, eldobhatóként kezelés elfeledi majd az utókor. Tűnékenyek és névtelenek maradnak, mint a ruhák, amelyeket egykor Auschwitzban vartak. Szerencsére, aki keresi, megtalálhatja történetük szálait.